The matumaini yangu ni kwamba usalama salimini mpenzi muskili za vipindi vya radio sanganilo karibu kifata tarifa ya habari katika luha ya kiswahili amba tunakuja kuanzia kwa mtasri wake tarehe kuminatatu mwezi oktober kila mwaka warundi wana kumbuka miaka uh, inayo malizika yule alie shudia na kupigania niya uhuru wa burundi uh, kuwa wakinyama na hapo pata kuwa nikesho tu na pamoja na halo na hilo chama cha kisi ya sayupro na kinaomba sirikari ya Burundi kufikisha mahakamani waliwokula njama ya kumalizia maisha mwana mfalme rudoviko luagasole na kukutimiza mavuno ya msimu wa mazao bi haya, takuwa mazuri, haya kuwa kumrathi mazuli kwa baadhi ya mazao ya vyakura ya msingi tarafa ni isale mkwani mjumbura wakulima wa tarafa hiyo wanaeleza kuwa hajo yote ya metokana na kuto patikana kwa mbolea ya kiwanda fomi licha ya kuwa Waar die mapema na Zaidi jakaya nia ine kutoka kijiji cha Ruka na Yapili. pili ni katika tarafa wana dai are Chibitoke wanadai ardhi zao zilizopewa kiwanda cha pamba Kojo kwa kisingizio cha kwamba wamechukua mali za company hii inayohusika na uzarishadi na usindishkadi wa pamba kuna hayo bila shaka na mengine jiunge na toka mwanzo hadi tamati fundi mitambo wangu ni Francois Kimana mimi ni Jerome Akizimana. sija en dan na het nina mini beetje een beetje een uh, tuanzie tarifa ya habari hii katika sekta ya siyasa Chama cha siyasa Yuprona kinaomba serikali ya Burundi Kufikisha mahakamani waliwa kuna njama ya kumalizia maisha Mwana Mfalmi Rudovicu Rwagasore na kukutimiza Wakati tarehe kumina tatu mwezi huu wa kutoba Nikesho, Warundi watakumbuka miaka kastina mmoja Bada ya yule ya liye na kupigania uhuru wa Burundi Kuuwa wa kinyama, olivye nguru nziza kiongozi wa Chama Yuprona anawaomba hata wabirigigi uh, kukubali kuwa walishireche katika mawaji ya uh, muwana huyo ni habari ambayo takuja kulejerea tu itakapo opatikana na tukiendelea katika uh, sekta ya chilimo ni kwamba maralamiko ya wakulima kuhusu ondo waji na usambazaji wamborea ya madini kwenye hisa yake katika mjimku wa tarafa ya namkowa ya waru jigi ni bathi bathi yao wanasema kuwa siku uzina kuwa nyingi sana wakiudhulia kupokea mbolea bila mafanikio huku wengine wakilalamikia kiwango kidogo chambolea wanacho kikabithiwa wakiinganisha na kile ambacho walikuwa walikiagiza wali, wali mkurugenzi anaye shulikia mazingira kilimona ufugaji mkuwani humo anayeleza kuwa hamepitisha uh, mkakati wakuto wa, wa sehemu mdogo, mdogo ya agizo kilimo tolewwa kwa kila mkulima ili kuruhusu kila mmoja kupanda kuanzia mvua za uh, kuanzia mvua za kwanza hata hivyo renova uh, si mzee anawahakikishia wakulima kuwa wote watakuwa na kiwango kamili cha mborea iliyoagizwa katika msimu huu wa kilimo hey, uh, na katika sekta ya Kirimo pia mavuno uh, ya musimu wa mazao bii. Hayata kuwa, uh, hayata kuwa mazuri kwa bathi ya mazao ya ziakura. Uh, Zia musingi tarafa ni isale ni kwa bujumbura wa wa tarafa hiyo. Wanaeleza kuwa hayo yote ya na kutopatikana kwa mbolea ya kiwanda fomi licha kuwa wali ilipia mapema swala hilo. Uh, Liliithibitishwa pia na kiongozi wa tarafa hiyo wakati wa uzinduzi jumaini hii wa vwiki mahususi kwa kuadhimishwa kwa siku ya chakula duniani palikuwa katika makao makuu ya tarafa hiyo siku inayo mwezi wa Oktoba tarehe 16 ya kila mwaka Jiberi ni yonguru na wakazi wa tarafa hiyo wanaomba upatikanaji wa pembe deo ukwa wakati. Tumusikirize, anakalimani wakatika luhai kisohiri na muenze tu omea amazekozi tiki kungu ijo kuni yaga tuvunua kugotiriko tu ra ho ho ni vigo vi mawala nango njia kwenye kuku tuakiwa na jambo barathi ma tuari tuaye hariko tu rubani za gua kilomita kumi kutoka kwenye makao makuu ya tarafa rugombo kwenye kingo Samahani sana yoseo sio habari ambayo tulikuwa tumeagiza. Ili ningekujuza kuwa katika sekta ya jamii zaidi ya kaya 400 au 4 kutoka kijiji cha Rukana ya pili katika tarafa Rugomba mkoa ni Chibitoke wanadai zile zao zilizopewa kiwanda cha pamba Kojo kisingi kwa kisingizio cha kwamba wamechukua mali za kampuni hiyo inayohusika na uzalishaji na usindikaji wa pamba. Wanaeleza kuwa mashamba hayo ndio yali ambao yalinyakuliwa na tume ambayo ilikuwa inasimamia ardhi na mali nyingine CB ilikuwa ndicho chanzo cha fedha za kukidhi mahitaji katika familia zao Kareme Bizoza gavana wa mkoa wa Cibitoke na thibitisha kuwa kaya hizo zilikuwa zina miliki mashamba na kuwataka badala yake kuyalima na kupanda hatimaye zao hilo la pamba kwa azma ya kuingiza feather za kigeni nchini. Ni habari yake Omer Nduwayo ameze kuzita gikungu cyo kunyaga tubona ngo koko turiko turaho hote tuzatwumva ngo nibigo bemwahorana ngo nibyakonjereko tukibara jamwe baratemwa twaritwaye ariko rubanza gwaheriye yo vwanjea hivyo viko kwenye umbali wa takriban kilomita 15 kutoka kwenye makao maku ya tarafa rugombo kwenye kingo za mto Rusizi wakazi hawo Wanaeleza kuwa walipata mashamba hayo kwa makubaliano ya pamoja na kampuni ya usimamizi wa pamba Kojelko pamoja na mamlaka ya utawala baada ya mashamba hayo Kuyabadilisha na mashamba yao walimokuwa wakilima mihogo Maelezo yao hayo ni kinyume na yale ya na gavana rugombo kwa mjibu wake Viuwanja hivyo vilitolewa kwa raia hao vipindi vya vita Ambapo kampuni ko Jericho ilikuwa haiko tayali kuyatumia Governor anatoa wito kwa wakazi hao kulima pamba kwenye mashamba hayo Kwa maelezo kuwa pamba huingiza fedha za kigeni Karemi Bizoza anajuza kuwa shamba litanyanganywa Kwa yeyote katiao atakaishindua kuendesha kilimota pamba Lejo isanganiru Niki Bokoyao. yao heb een video meti over de sabanda en radio. Ik radio en de radio. Ik heb habari video gemaakt over de radio en de radio. Ik radio yako de radio. radio en de la Ik heb een ama Semu kubwa ukitia radio yako kwenye mia na moja nukta zero. Mimi ni Jerome Hakizimana. Tukiendelea na tarifa ya habari hii katika sekta ya jamii. Vyongozi wa madhehebu ya dini wanaweza kupitia waumini wao ili kufikia malengo yao. Asher niyo nizigie mutalamu wa uongozi anawatole ya wito uh, kueka pembe ni maslahi yao binafsi na badala yake walenge maslahi ya jumla na kuhusu wakristo au wa umini, wa umini kwa ujumla wana it, wanatole wa wito kutuwa ti wahub, wahubiri au viongozi wao wa aina he sio na tukiendelea na tarifa ya habari hii katika sekta ya kima kimataifa mwanajeshi mmoja wa DRC anaheshtumiwa kumkata kichwa kijana mmoja katika mkoa wa Chivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekamatwa na atafikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi kulingana na chanzo kutoka jeshi la faardisi jumaine sababu za uhalifu huo hazidulikana lakini kwa mungibu wa chanzo hicho askari huyo alikuwa amelewa. Siku ya jumapili alasiri kijana mwenye umuli wa mnyaka kumina sita ambaye alikuwa kichunga ngombe wa baba yake karibu na makao makaumaku ya kikosi cha kumina mbili huko mine mbwe katika eneo la fizi ali wawa, na mwana jeshi mmoja kwa kutumi ya panga gadi mukiza meya wa wilaya ya vijijini na Ninembe ameliambia shirika la habari la AFP Jumatatu huko Ninembe wanafunzi waliandamana kukemea tabia ya kishenzi ya askari huyu ambaye alitakiwa kutoa ulinzi kwa raia aliongeza meya akibainishi akibainisha kwamba mazishi ya mwathiriwa yamefanyika Juma na tugiyeselea katika sekta ya Kimataifa, taifa, miaka sisi ya uhuru wa Uganda, inchi iliyo tawali na kiongozi moja kwa mdamu mrefu. Uganda inadhimisha miaka sisi ya uhuru wake, ikiwa ni moja ni ni moja, inchi ziri zotawaliwa na raisi moja kwa miaka mingi zaidi na huenda wengi wakaliza je ni nani atakaye yungoza Uganda bada ya Raisi Yoye Museveni kumaliza mhura wake. Wakati raia wa Uganda watakapo fanya uchaguzi mkuu jao mwakalfu mbili na shina sita Raisi Museveni hatakuwa meshika hatam, hatamuza uungozi wa taifa hilo la mashariki mwa Afrika kwa miaka rubaini kamili. Katika mazungumuzo baina ya Wakanda ya ana kwa ana na yale ya mtandao ya kijamii mjadala la juu ya mabadiliko ya uongozi wa nchi hiyo umekuwa ukijitokeza mara kwa mara huko baadae wakitaka Raisi M7 aondoke mamlakani huku wanao, wanao munga mkono wakisema anafaa kuendelea kuhudumu na badhi ya waganda hususan vijana waliozaliwa akiwa mamlakani wamekuwa wakidai ku Kuchoshwa na utawala wake wanao, wanao wanaulaumu kwa ukosefu wanamulamu kumuladi kwa ukosefu wa ajila na umaskini. Hata hivyo wapo afwasi isugu vijana wanao muenzi. Badhi akiwa ita wajuku ama buzukuru ukwa luha ya Kiganda. Acha tulejele ya tarifa ya habari ile kususekta ya siyasa. Chama cha siyasa yupro na kinaomba serikali ya Burundi kufikisha mahakamani waliwokura njama na kum, ya kumalizia maisha mwana mfarme Rudovico na kukutimiza. Wakati tarehe kuminatatu mwezi huu wa oktoba yani hapo kesho Burundi watakumbuka mnya kasti na mmoja bada ya yule alieshudia na kupigania huru wa Burundi kuuwa wa kinyama. Olivia Yesu guru, kiongozi wa chama Yupprona anao waomba hata wa Beljiki kukubali kuwa walishiriki katika mawaji hayo tumesikiliza ana wa katika roho ya Kiswahili na mwenzetu Moji za Misago Se qui ont commis Wale ambao walitekeleza mawaji walihukumiwa kulingana na sheria Burundi lakini wale ambao walishiriki hawakuadhibiwa ndiyo maana, chama uprona kinatolea wito serikali ya burundi kufikiria kwa fikisha mbele vyombo vya sheria. chama uprona kinatoa pia wito kwa raia na serikali ya obelgiji kukiri ushirika wawo katika mawaji ya mwanamfalme guagasore kama ilivyo fanyika kwa waziri mkuu wa congo patrice lumumba mwaka huu shereza kwa miaka sinu na moja zimifikia wakati serikali ya burundi inaaki wote kwa kupiga vishwa chama uprona Kinakaribisha atuwa nyingi nzuri ambazo tari kuchukuliwa kwa kulinda sarafu ya burundi kuchuka thamani yake kama ufunguzi upia o maduga kubadilisha pesa pamoja na kondolewa kwa sheria ya upokezi wa pesa za kigeni. Hata hivyo, chama uprona kinatiwa kofu na kuchelewa katika utekelezaji wa usawa mishahara kwa fanyekazo serikali, na kuomba kuongezwa kwa juhudi ili mfanya kaza wa serikali anufaike chama uprona kinafuraishwa na juhudi za serikali katika kupiga vita ukosefu wa ajira kwa vijana na komba serikali kwa makini ili mwanga uwepo katika kaza vjama vya ushirika mumelewa kuwa ni Olivier nguru Nziza na sio Olivier suguru kama nivyo kuwa nimesema na hadi hapo mpezi masikilizaji si na raziada sipa kuwa kuturea Shukurani zangu za dhati kungana nami hitoka Zohadi Tamati, shukurani zangu pia zimuendeye Fronzo aki imana mba ya meniunganisha kimi tambo mimi ni Jerome Hakizimana tukutane tena katika tarifa ya jioni hapo za kuminamoja kwa herini